بسم الله الرحمن الرحیم باب من نظر نظرا لم يسمه دې باب کې چې مستنیب کم حدیث پیش کړل دی د ابو ابن عامر دا حدیث کې د لم يسمه ذکر نشته ملک کفاره النظر کفاره الیمین دې البته کوم حدیث چې امام ترمیزی نه نقل کړی دی پاکو سدایشی کافارت النظری لم یو سمیح کافارت الیمید دیو جنہا مصنیب پنیز باندی ندی حدیث ناوم نظر د لم یو مراد اسوک نظر ہو کی او لم یو سمیح اغم سمانکی دیو جنہا مصنیب ترجمت الباب من نظرن نظرن لم یو سمیح کیخ او د دې مقصد سره قیل قول ناب دې رضيات ادا اقوال مختلف دي وحاصل ناله چې نظر لن يسمهنا نظر مبهم مراد جمهور بني زمانيد دې مبهم مراد دي اي مساله دا نذیر محمد مثال وسنګي لکه اوسړې داسې وې چې دا الله د پاره په مان نظر دی خدا و نه چې دا نظر مونږ دی روجي دي ساره وې ده سمره دې د پټن لري همدایي مو سلام څو نظر ده نذیر محمد مراد شو او امام شافی سے پنس بندی دا محمود نے نظر لجاج بندی نظر لجاج او نظر توئی چاړه غصې پور کی د جوش پور کی انسان کوي پاکي مقصود طاعت نه بلکې ایسی یو کار د جذبات او الفاظ باندې کولې ضرور ستو بدغی مثال باو الیمنی فی قضیت الرحم دا کی راشی ضرور سره سڑی ما صلاوہ دا میراث تقسیم نو اغه د غصیب انداز کیو ان عدت تسأل من قسم بکلو مال فی الاراج الکامل کبیار له زمانه تا تقسیم مطالبه کو نو زما ټول مال دی په دربار د کابه کې ندان نظر سره نېکې د پرنو د غسیوت او جذبات په انداز کېو نظر او یو سړی کپتان کله کار مو ټول غلامان دي نو دا نظر د اړ جذبات او نظریه ته نظر لچا او اوسه مساله ده د نظر لنجاج مبارکی او د نظر مبهم په بارکی حکم سره کې لا قلنا پدې کې دا او نظر لنجاج مبارکی چې ما سلا سوي چې واجب الوفا نه دي امام مالک سي قال له چې واجب الوفا ده مطلقاً به امامي شافعي احمد سي وای دې مخیر دې په دې خپل نظر کې کم نظر لجاج دې کله که فارور کې یمین او کنه دې په غیبانې او پاټي او امام وهاني پرې مه ولاوې چې په دې باندې او پاله ذمہ دا کړه نذیر لجاج متلقو یا موالقه دې وداسې امر سره چې دا کول مطلوب او کچرت معلقو دیو دا سی عمر سراجد اغییی قوال نیمطلو پاکی بکا پارا دا یمین ورکی پاکی بکا پارا دا یمین ورکی امام بحانی پار امام اللہ والدی سی قوال نکوالو امام محمد سیب دا قوال قولو او دا مرد نا دریو رضی او رضی مخی دی ترجو کڑی و عداده نظر لجاج مساله شوال امام مالک سے مطلقاً دغی فو پاکل ای مساله سنری وای وپا چې د پنځه دنی کوي کید بیا امام احمد او شافی سے وای چې دغه غدان نظر پورا کای او کفاره د یمین ور کای امام بو کداغه نذر لداجو متلقو یا معلق دیو امر سره اوچي دا غي کول <سؤال> مطلبونو پاپه کوي او کداغه امر سره اوچي دا غي نه کول مطلبونو بیا با کفاره یمین ورکي هر چي نذري مبهم دي نو نذري مبهم پاکي هیڅ هم نكي سم نه کيته نظر دائن دنه کړي د وسه کي پاکي سم نه کيږي بازی خلک ده نظر دلمیوسم میهنا نظر ده معصیت اخری قال قاری سی فقورت کړي نه ذکر ردی مو تعالی قرستو حدیث راضي او من نظر نظر لا یوتیکو کی نو باکی راضي من نظر نظر, ووکفارت ووکفارت ووکفارت ووکفارت ووکفارت ووکفارت ووکفارت ووکفارت نظر لا میوسم می کفاره تو من نظر را را نظر بی معصیتین فکفاره تو کفاره یمین نظر لمیوسم هم نظر معصیت شنو به کار راضي لهدا دې نظر مهمغرا او نظر مو هم نظر دي امام شافی سے پر نظر لجاج محرم نو پالی چوپان ناراضی نو ټول ای مسئلہ صدا ہوئی چې کفاره ده کفاره ده یمین شویل کانو کفاره النظر کفاره نظر چوو غمی کفاره تل او لجاج کی تفصیل او د تصوورې چې امام مالک سے په پاوی به کوي ای مسراسوینا میرے مسراسو کی اپیزہ رحمت سے پنزبانی تاخیر دے کفاره کی کفاره او غیر مطلوب کی کفارہ کوشیں وہ محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم صايا صبا عناポンک لغو اليمين اليمين چې کما اقسام تاسو ته یو یامین غموس دی بل لغوی بل منعقدہ دی اوی یامین جي مستقبل ست تعلق سات دی یامین منعقدہ وی او کم یامین جي دتی رشوی زمانه ست تعلق سات دی نيو پکی لغور دی بل پکی غموس رازی دا دوړه متفق دی چې د رشووی زمانه تعلق ساتي داړه متفق چې د رشووی زمانه تعلق ساتي البت تعریب فر کراب ته امام شافی سی وای چې مینه لوه انسان خلیته بغیر د قص نه کمال فاضل راضی اکه وسی ک تیر شوی ک چې بلا والله والله کلمه دې والله کوم والله کوم مدذون دل پد قد نهایت والله والله امام ابو حنیفه او امام مالک کئی جلگولیمینا نویی جویی چی دی قسم و خری اغسی د چی دہ پاکی داوی وی او پنو سعر امر کی بلشانی لکر دوی جوی جوی جوی جوی جوی را گلی قسم او خورو او پنو سعر امر کی نو را گلی او زید ندر اقللی قسم او خورو او پنو سعر امر کی زید را دیت یمین الله او او احمد سی وای چې دا دوه سرتنه ده الله او والله بالله یو کا شوي زمانه کې قسم خوري په یو کار باندې دې دې اعتقاد ته موافقه او نفس عمر سره نه مدایې په قسم لختہ شوري او کچر تک قصدن په یو داسې کار قسم خوري چغد نفس خلاف نخلافی اتقاد نمخلافی غموس حائش رجانہ و اچھ نبی اسلام فرمائی لگو کلام الرجولی پی بیتی کاللہ واللہی و بلا واللہی ادین حسن اللہ علی و علی امام شاہ فیزی بک والمسلک باندی انگوار توائیو چنجی دا دیس رخاص نلے دا کلا والله <سؤال> یو بلا والله <سؤال> د ترشوی زمانی سره تاسو سږی ترشوی زمانه باندې ساندې طریقې سره قسم وکړم دا علاوه چې د مستقبلو عام چې خلاص دې تفسیر کیه چې کارما کړلې والله اېدا کارما کړم نه کړلې کلا دی چې مستقبلو دې کړم نو هم تفسیر دې په قال ابو داود دا ابراهيم الصائغ داو قال ابو مسلم پرندس دا راویو ابراهيم الصائغ په نو سره درګرتوي نو دې دغه باره کوي ته دا ابو مسلم پرندس مقام کی وجره خان کی دا دمر انیک څلاو چې کلاو د 10 ټکه پورته کړو آو اواز به ووري د خزان ابه گذار کو به هم دابو مسلیم دلسی و الظالیم کستی رشوه لکل حجاجی من یوسیب غانتیو. قال ابو داود رواز الحدیث داود بن نبي فراد عن امراهیم السایغ موقوفاً على عیشہ. وکذالک رواز و ریو عبدالملیک بن نبي صلیم و مالکم مغول کلمن تان عیشم موقوفاً. مرک مرفوض ایک موقوف شد. پایا پایا. بابن فی من حلفا لطعامن لا یکلوهو چاچه قسمو خورو پیو طعام چینبی خورو دی باره کی سو کم دے قصی زکر کرده دا بکر صدیق و زاہو دا ملمانو دا قصی وامی بخاریم زیب پزے زکر کردی دا عبد الرحمن امن عبو بکر وی نزل بینا عدیافون راغلو زمو خواته می معانه له نا زمونږ دا درې کسانو س سوو توبا دګ دا وخت د خلق <تصفيق> و خل په کورونو تهبوت بکر مکانه ب بکرې تح د در سرم د خبري کولی ب لې د شپې شپ ان دغه معمونود چ به د ن بیا سرات وسلام خوات لو د شپې خو ټیم کې د خبره ترو دپاره وقال دويلا ارجع عنا اليك الى حتى تطرغ ان ضيافتها اولى ذننن اعظم تاسو چې سوچي ترديو د مین مستوب نه پارشه ما جز راځه مونږ ته دیولا خورا کو ورکلې امين قراءهم دیولا مین مستوب نه پاتاوهم راغې دیوتا پاتاوهم وی قراءهم عبد الرحمن راوړو مل مستوب دا دیو نپلار نه حکم تعمیل کی نہ هو تپوز <متحدث> کو جواب کر سیدی تر کر نہ و انشن فقل ان نطعم حتى ياتي اب بکر مغ نخرج لن تر سو بکر نرا فجاءن اب بکر نمرے فقاله ما پال دیا پکم المنوم سے کر لی ا پرغتمن قراہم ایتس پر شہید ابد میں مستوبن قالو دی اللہ نا د روایت کي اختصار دي بخاري کې الفاظه سي چې کړه کور کي خبر شو او زهمه زمير منو فرق نه کو تر دي وخته پوری نه سي اوسه زوي چې کړه حالت لري نو اپټ نو صدیق ورته وي يا غنصر تر زيله چرته مغراغه اولی تا دیو لی ملمستو بنا دور کڑی قل تما ورطووی قد آتیتوم بی قیراهم محا دیو ملمستو پشکڑو فابو دو انکارو کڑو قالو اوگیو واللہی لانت عامو حتی اجیانو دووی چی منگینا خروب پا اللہ رزمان فسمی چی دینی را گلے نمیل مانوی صداقا رشتی آئیویلنی قد آتا نامو کتو امروڑا فابوی نامو انکار کڑیتا تجیہ ستا درات دو پوری و صدیق ملمنات په ما منکم ترسیم نه کړوي زینو ما قال ما كان مرتبيثا استا بغير من شرط قر قال الله مستوي او والله لا اطعمه ليله انه قال عبد الرحمن لا من گه پله قسمه نه تا او او هم قال ابكر و ما رايت بشريك الليل قط ما نذل ذل بشر كي نن पेश کي پوشان چر شرش باور سموش بي قرب طعامكم طام رني دي کي سو شو نو بکر بسم الله تو ايمن ابكرم خراغو کوم نو تو خراغو خراغو او بکر سباکو غدا لنبی اسم دنبی اسم خواترادو اختی خبر اکو پا آغسا چی کڑیو دیو, دیو کڑیو دیو, دیو, دیو, دیو روایت کی اختیسان دے, دے بخاری روایت کی وصل نور تب سیلمشتے چی کلت تو آم دیو کڑلو چیو نونی با دیو چوتر کڑن دا نو عبو بکر جاہوں خپلی ویویتوی ای اوکد پیراس تاو خسیوا کی یا نظام لیس بیوم چی سوا کی یا اوکد نظام لیس پیوم چی سوا کیی نصف و آمدی و قرد و سفاتیش و ای نبی علی اسلام تولیو، نبی علی اسلام اخوادیو سارتیم کی دا اوکد جنو انامان و قسم نبی علی اسلام ای بل انت عبرهم و اصدقهم تا پا در طور که دیر نی کئی والی و رشتنی دا قسم چتبه کہانی شوی دا مضمون نه ده دا او تبري نه ده کرے سويد نه قسم اخلم نو بیا چی سوک نه کين قسم اخلو نبي عليه السلام وی چنه کیا کار دیو کی قسم دي کفاره ورست روایت کی راضي باقی دال پل چولم یبلغ نه کفاره کفاره ما ده نه درته لیکن اصول التہت مده کفارش ته او دل د کفاره دلالت نه کوي پادم د کفاره باندې اچھا ابي طالب حدثنا ابن مسلم دا زاد کی شارح عبد الاعلى ذكر راوی نوید باب الیمین بی خطیعت الرحیم یو سرائید اخفلو لید کٹکولو ببارکی قسمو خرمو دیو کسا حکم نید دا نظر اللہ جاچی وردوئی دا غصی نظر آغر ہے فاکی نید کی مغصود نید جذبات ویستلو غصک وردوئی سعید ابن المصیب رحمه اللہ ویچی دورونو دانسوارو نا دیو پومیز کی دا میراس خبرات تروا مطالبه کړیو د خپل صاحب تقسیم ممکن نشي بار بار مطالبه کړی ناغوې که توافق شي او ته مطالبه د تقسیمو کنه په کله مالې پر تاج الکعبه ټول مال دې په دربار د کعبه کې نومره نه اورته وي چې ان الکعبه غنيه د مالیکا کعبه ستا مال ته نه محتاج غنيده کبیران يمينك په يمين کې پر دې ورکه وکړل نیم حاګه درور څه خبري وکړه او رسول الله سره وردیلی پرمینه لا یمینا عليك ولا نذر في ماثه الرب فتابني قسم نشته نذر په ماثه درب کې ولا في خطيات الرجم ولا في ما تملك نور دې نذر رجع ماثه تفصیل تاسو وريده واجب باب باب الحال کے تصنیف بعد میں سخلم او سڑی کا سمو قسم کی استثناء وکڑا نتیوی چی زمانی پالہ قسمی پولان کار بکوم تسری اوسوی انشاء اللہ مکه او زیک دی ذکر شیو دته ولا مستقل باب و ذکر نو په انشاء اللہ سر قسم با تی دی خدای غری پنهي جمهور رباني اتصال کمتسلنه دي ثميلو نو قسم باطري حکومت تسلن اينول بيان باطري ايما 40 دا مسلک المتبادي سلبدا ويچ اتصال ندير شرط تاوز شو حسني بدري قطانا صاحبو کي عبد الرحمن بن عباس را جلن وماهم دي اغه وي كه منفصلن موي د یماره کې هغه مشهور کیسه ده علي قاری سي متل خلنورو سيرت علماء نقل کړل چې منصور اباسي ته یو عالم امام ابو হানিفه رحمه الله پر سر شکایت کړو محمد ابن صاحب صاحب د مغازی و یو ده چې د استاد ني کښې را باندې خلک یې نه موليانې په خبره راځي نغه امام سیبرا تعلق له زمان زماني کې خلافولی کې د اباسی خنډان سره تعلق و په مسله د استثنا کې د امام غنی پرې موللو په دی باب کې پیو ناورته ویلې په سې دي چللې چې داخله کړه سره د بیا توکي څنګه بیا بار ته وځي و چې ان شاء الله دا بیا د خو خره دا په دې کې نه څه هو داخله کړي راخوري خبره تکې او که دوی شهوداوار صاحب در هم بر هم شي امام دې له انعام ورک او محمد ابن حسابي د خپل مجلس و تو چوزه ترویج ته دې له خپلوانی کی شکایتونه وروه که پروتونه غلط یې وستوي نو ان شاء الله کی اتصال شته رغبه ارته خبره کوي ورځ په ان شاء الله باندې ختمه جوړي نبي الاسلامي زبا غزاكم د قريش سره والله زبا غزاكم د قريش سره والله زبا غزاكم د ابي ان شاء الله وي دي ابي دې سرچ کوم دې نو خبره ختمه سمه لم يغزوهم بیردیو سه غزان وکر اشکال نازیه چونه پتح همکا نوشو خیل نیسا سکنه اوکه غزا شوه غزواتو کذکر کی نتاسو بداوجی سمه لم يغزوهم امتسلن غزایو سو نوکرد؟ مجلد مجلد پاس گرد ایاموران ده غزان اگر قیتال و جنگ شوه د ماه جې پ کشی شو خدي چې غذا نو شو چ چې طال <سؤال> نوبت پهې راغلی او مکمل ونې ایاممي شابي ې ماولله وي چې مقا په عشه د سلحن نه اتن. ورات يمكيتای ولاکی قطیا کی رحم لمخلق علی من د دا حدیث ما حتاس سره بدی کی اصل وروونه خبر یانی سلی ما حتاس شی حدیث استثناء کیو خبر وری متصل کی سمری Same, جاسع جاسع مغتفر مغتفر او سمری انتصال انتصال یسیر ما معتفر ده او اتصال کثیر دا انتصال کثیر انتصال کثیر نده او قلیل چکم ده موتفر ده اوس کثیر قلیل وسنگ بي جنو مې انتصال قلیل کټو خيوط راغلو هيو لبزه عمر کی ساوغس کو پدې ته اتصال نه ختمي پاوی باندې ختمي کی کافی سکتو او رستا و بیا امام دا عبدالله بن عباس رضی اللہ نوحما چلے نو اغای جی کمہ انفصال ہوئی نوحو دا روایتی کی مختلف تی باز روایت کرازی چاگئے انفصال تر سباتی اشور کوئی وئی باز کسی تتا شور ہوئی باز علماء لکی جی اغای پا اتصال انفصال علقہ اللہ ده قسم په وخت کې دا نه يده چې زبداكار نکوم نیت نو روز ته يده جوړ شم به د ان کې صالح اعتبار نشته څنګه قسم په کې نیت دان دې مقام کې د آخره جمله چیراله ان تر کها په نه څنګه یې ورته په ان ترکه کفاره ته دې تہ دې ظاهر نه دا خبره معلوميږي چې نه پديږي کفاره نشي حالان کې کټ احادیثونو کې تاسوولست چې کفاره بکشته چا دې او خدای سره قسم خړلې و او کار وګن پي کفاره دیو جنہ شرعي حضرات وې چې دې دې تقديير ده هغه تقديير امدارې چې پجو کفره دې کفاره اور کې فَإِنَّ تَرْكَهَ مُوْجِبُ وَكَفَارَتِهَا ذَكَجَدَ دِي بَرِخَوْدَلْ دَوَعَ جَبَهُنْكِ دَا کَفَارِهَا اگا نیکی کار نجد، قسم چوخوری، نو اگا، دبگنا کار بانیا قسمون دے دی، اغپری دی، اگا نیکی سبب کفاری دی، سشده؟ وایا، وایا، ين نظر نظر لا حديث بمن نظر نظرا لا يطيقه الجالس من نظره قد اعتقد دين لري ندي سو كم دي اني كحديث الرال النبي اسلام فرهم من نظر بنظر لا يسمى زیوک نظرو کی مبہم کفارتو کفارتی یمین نور تفصیل <سؤال> مکی تصویره او من نظر نظر معصیتین په کفارتو کفارتی دی او من نظر نظر لا یطيعو حج کی تصویره غیر حج قسمه کړو چې پیدل به زما فاکین په کفارتو کفارتو یمین او من نظر نظر اطواقه په یتیبین په دی قال ابو ذر الحديث و ايو غير عبد الله بن سعيد بن ميهن وقبور من بعض اعتقاد الايمان والنذور تاوندر شټیمنه دا زو <تصفح>